Qariyə suresi Məkkədə nazil olmuşdur 11 ayəd Bağışlayan Və mehriban Allahın adı ilə Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət Nədir qiyamət? Sən nə bilirsən ki, nədir qiyamət? O gün insanlar Kəpənə iki mətrafa səpələnəcək Dağları isə didilmiş yum kimi olacaqdır O gün tərəzəsi ağır gələn, yaxşı əməlləri pis əməllərdən çox olan kimsə cənnətdə xoşgüzaran içində olacaq. Tərəzəsi yüngül gələn, yaxşı əməlləri pis əməllərdən az olan kimsənin isə məskəni haviyə, cəhənnəmin dibi olacaqdır. Sən nə bilirsən ki, o haviyə nədir? O çox qızmar bir atəşdir.